Розділ 5. Була 10 година ранку. День випав дуже теплий, як на квітень, і золоте сонячне проміння щедро затоплювало спальню Скарлет крізь блакитні фіранки на широких вікнах. Це світло переливалося на кремових стінах, пащило густим, як вино багрецем на меблях червоного дерева, а підлога під ним виблискувала, мов скло, там, де її не покривали барвисті плями климків. У повітрі відчувалося, що весна вже хоч не хоч поступається перед спекотним джоджіанським літом. Лагідна цілюща теплінь, що заливала кімнату, несла з собою оксамитовий аромат розмаїтих квітів, молодого листя дерев і вологої, недавно зореної землі. За вікнами скарлет було видно яскраве буяння цвіту нарцисів, оба біч покритої жорствою під'їзної алеї та подібні до кринолінових спідниць, Розкішні кущі жовтого жасмину, що скромно опускали долі свої золотисті грона. Заклепутані вічним суперництвом за магнольою під вікном, зчинили знову сварку сойки та дрозди пересмішники. Голоси перших звучали різко і в'їдливо, а других – тягуче і плачливо. Такого погожого ранку скарлет, звичайно, підбігала до вікна, спиралась лікцями на широку лудку і вбирала в себе запахи та звуки тари. Але сьогодні ясне сонце і небесна блакить викликали у неї тільки одну думку – «Хвала Богові, що нема дощу!» На постелі у великій картонній коробці лежала акуратно складена ясно-зелена, їдвабна сукня, обшита фестонами з білих мережів. Її мали завчасу відправити до 12 добів, щоб скардаць встигла там змінити свій туалет перед танцями. На цю сукню вона лише глянула мимохіт і знизила плечима. Якщо її плани здійсняться, то їй не треба буде цього вечора перевдягатись. Задовго до початку балу вона і Ешлі будуть дуже далеко в дорозі до Джонсбору, де на них чекатиме шлюб. Зараз у неї був інший клопіт, яку сукню одягти на пікнік. Яке вбрання найбільше підходить, щоб Ешлі не вистояв перед її чарами? Від восьмої години ранку вона переміряла їх цілу купу. І тепер стояла розгублена і роздратована у мережевних панталонах, полотняному корсеті й трьох оторочених мереживом нижніх спідницях. Відкинуті сукні з трокатим різнобарв'ям тканини стрічок громадились круг ней на підлозі, ліжку і стільцях. Рожева сукня із органді з довгим яскраво-червоним паском була нічого, але, скажу задягала її минулого літа, коли Мелані приїздила до 12 дубів. Вона, звісно, запам'ятала цю сукню і могла б щось ощіпливо зауважити з цього приводу. Чорна бомбазинова з буфами на рукавах і стоячим мережевим комірцем чудово відтіняє її білу шкіру. Але в ній вона виглядає трохи старшою, ніж насправді. Скарлетт турбовано приглянулася на себе в дзеркало, так наче боялася побачити на своєму 16 личку зморшки чи брескле підборіддя. Ні за що в світі не можна здаватись старшою від своїх літ, коли поруч буде Мелані, така разюча юна. Оця блідобускова мустрінова сукня у сумушку з широкими мережними вставками і тюливою облямівкою дуже мила. Але їй вона не пасує. Сукня з зеленої картатої тафти, вся у шлярках, облямованих зеленою оксамитовою стрічкою, якнайкраще скарзи тличила. Власне, вона була у неї найулюбленіша, бо не давала їй очам смарагдового відтінку. Але що вдієш, коли спереду на грудях виразно проступає масна пляма. Звичайно, тим місцем можна прикрити брошкою, тільки ж ця мелані має таке гостре око. Далі ще були різнобавні бабовняні плаття, зовсім неошатні, як на таку нагоду, та ще кілька бальних суконь і одна зелена муслінова в яку скарлет одягала вчора. Хоча це була, власне, вечірня сукня, на денну пору вона не дуже підходить, бо в неї коротенькі буфи замість рукавів і глибокий виріс як у бальній сукні. Але не було вибору, доведеться таки її вдягати. Зрештою, нема чого соромити своєї шиї, рук та груди, хоч і не годиться надмірою гоголювати зранку. Стоячи перед дзеркалом, Скарлет вигнулася станом, щоб оглянути себе збоку, і не побачила у власній постаті ані найменшої вади. Шия була коротка, але округла, плечі пухкі і звабливі, та й груди, що виступали з корсету, теж вельми гарні. Вона ніколи не мусила підшивати шовкові подушечки до підкладки ліфу, як то часто роблять 16-річні дівчатка, аби надати своїм обрисам належної опуклості. Скарлет раділа, що вони, як і Велен, тендітні білі руки й маленькі ступні. І хоч вона воліла б, щоб їй, крім того, передався і високий зріст матері, до свого власного зросту ніяких претензій неї не було. Шкода, що ніг не видно з-під сукні подумала Скарлет, ледь підбравши нижню спідниці і дивлячись на округлі струнки свої литки під панталонами. Литки в неї такі гарні. Навіть дівчатка у Фейтвіллі визнавали це. А щодо стану, то такого тонкого, як вона має, нема ні в кого не тільки в Фейтвіллі і Джонсборо, а й в усіх трьох округах, коли казати правду. Думка про те, який в неї стан, нагадала їй про справи практичні. Зелена муслінова сукня вимагає, щоб талія була не більше 17 дюймів, а мамка зашнурувала її корсет на 18, як для бомбазинової. Треба буде нагадати мамці, щоб зашнурувала тугіше. Скарлет прочинила двері, прислухалась і почула в холі внизу важку мамчину ходу. Вона нетерпляче гукнула негритянку, знаючи, що о цій порі може безкарно погиркувати на челюдь, бо Елен зараз у коптильні видає харчі на день. «Хтось собі гадає, наче я можу пурхати», – пробурчала мамка, чалапаючи печу хідцями. Увійшла вона захекана, але зміною людини, що готова до бою і сподівається його витримати. У великих чорних руках вона тримала тацю, на якій парувала їжа. Два чималі ямси в маслі, кубка гречаних млинців, политих сиропом, і великий шматок шинки, що плавав у підливі. Коли Скарлет побачила мамчину ношу, Легке роздратування на її обличчі змінилося виразом войовничої затятості. Заморочена вибором сукні, вона забула про залізне правило мамки коли панночки збираються в гості, то мусить удома наїстись до несхочу, щоб там і найбільша смакота їх не спокусила. Це все ти даремно, я не з'їм цього, можеш забрати назад на кухню. Мамка поставила тацю на стіл, випросталась і взялася в буки. Ні, міс, ви так і з'їсте. І «Я не хочу, щоб вийшло, як на тому пікніку, коли я заслабла, переївши тельбухів, і не змогла сама простежить, аби ви дома добре наїлись. Все з'їсте, крихти. Ні, не з'їм. Краще підійди і затягни мені тугіше корсет, бо я і так спізнююсь. Коляска вже під дверима, я чула». Мамка перейшла на вкрадливий тон. «Ну ж, бо мій скардит, голубонько, хоча б трошки з'їжте. Он, міс Керрін і міс Юлін з'їли все, що їм подали. Звісно, коли у них тями, як у кроликів. Зневажливо пирихнула скарлет. «А я не їстиму. Досить з мене я вже знаю, які ці твої таці. Я не забула, як того разу змолола все, що ти принесла, а тоді у калверті було морозиво, для якого вони привезли лід аж із саванни, і я змогла проковтнути лише одну ложечку. Тож сьогодні я розважатимусь, уволю і їстиму там все, що мені смакує». На такий одвертий послух мамка обурено насупила брови. «Що молодій панночці годиться робити і чого не годиться, – це так чітко розмежовували свої свідомості, як біле і чорне, і ніякого проміжного варіанту тут не могло бути. Сіюлін і Керін були як військ у мамчиних владних руках і з належною увагою сприймали її напучування. А от переконати Скарлет, що майже всі природні дівчачі нахили суперечать приписам добропристойності, що разом можна було тільки після відчайдушних зусиль. Кожна перемога над Скарлет важко давалася мамці – бо вимагала таких хитрих викрутів, яких і не знають білі люди. «Коли вам може і байдуже, що люди кажуть про цю родину, то мені не байдуже», – пробурмотіла мамка. «Невелика це приємність чути від людей на вечірці, що вас не виховано як слід. Я одно то вчу і то вчу вам, що справжню леді знати по тому, скільки вона їсть на людях, чисто як те пташеня, і я не попущу, аби ви у панства вілксів накинулись на їжу, з голодного краю». Але ж от мама справжня леді, а в гостях вона їсть, заперечила Скарлет. Ви теж будете їсти, коли вийдете заміж, не здавалася мамка. А у вашому віці Місела ніколи нічого не їла в гостях. І так само ваша тітонька Поліна, тітонька Юлелія, І всі вони подружувались. А котра паночка багато їсть в гостях, та здебільше так і не вийде заміж. А отже і ні, якраз на тому пікніку, коли ти була хвора і не перегодувала мене наперед, Ешлі Вікк сказав мені, що йому подобається, якщо дівчина має добрий апетит. Мамка значливо похитала головою. «Що жентвене говорять, то одне, а що в них на думці, то зовсім інше. Я щось не чула, що місце Ешлі збирався до вас свататись». Скарлет насупилась і вже ладно було відповісти чимось ущіпливим, але стримала себе. Мамка таки влучила в саму цято, і тут нічим було крити. Помітивши впертий вираз на обличчі у Оскарлет, мамка взяла в руки тацю і з властивою її расі, прихованою хитрістю, вирішила діяти інакше. Ступивши крок до дверей, вона тяжко зітхнула. «Що ж, хай так і буде!» «А я ще казала коховарці, коли вона накладала на тацю, справжню леді знати по тому, що вона не їсть у гостях!» «Так я й сказала!» Я зроду не бачила, щоб котра з біла леді їла менше, ніж міс Мелі Гамільтон, коли вона оце недавно приїздила в гості до містера Ешлі, чи то пак до міс Індії. Скарлет стрельнула воно мамку підозріливим поглядом, але на широкому обличчі негритянки була сама невинність та ще жаль, що Скарлет далеко до справжньої леді, такої як Мелані Гамільтон. «Постав таці, затягни мені ж корсет», – роздратовано кинула Скарлет. «Може, я трохи перекушу згодом? Якщо я зараз наїмся, корсет не затягнеться, як треба». Не показуючи, що вийшло по її волі, мамка поставила тацю. «А що моя ясичка вдягне?» «Оце!» – Скарлет показала на пухкий оберемок зеленого мусліну ялиночку. Ту ж мить мамка вже була готова до нової сутички. «Ну, це вже ні. На ранок таки зовсім не годиться, щоб так виставляти груди в дообідню пору». Та в цій же сукні ані комірця, ні рукавів. І ластовиння таки знову вас обсипле, й бо. А я ж он, скільки намучилась, усю зиму протирала вам тіло з колотинами, аби зійшло ластовиння, що то ви набралися в літі на пляжі в саванні. Піду скажу про вас, міс Елен. Якщо ти хоч словом промовишся мамі, перше ніж я одягнусь, я й краплі не візьму до рота, рішуче заявила скарлет. А коли я одягнуся, мама вже не пошле мене перевдягатись, не буде часу. Мамка знову зітхнула цього разу на знак своєї поразки. З двох лих вона вибрала менше. Нехай вже краще вбереться до обіду в вечірню сукню, аніж у гостях обсідатиметься, як порося. «Ухопіться, на за щонебудь міцніше стримайте віддих», – скомандувала вона. Скарлет слухняно скорилася, втягнувши живіт і вхопившись, що сили застояк ліжка. Мамка піднатужилась і різкими поштовхами так затягла шторівку – що затиснутий між пластівцями скитового вуса тоненький стан ще потоншав, викликавши гордий захоплений вираз на обличчі негритянки. «Ні в кого нема такого стану, як у моєї ясочки!» – схвально озвалась вона. «Щоразу, як я затягую місці Юлін трошечки тісніше, як на 20 дюймів, вона просто зімліває!» «Пхе!» – на силу перевела подих Скарлет. «Я ще ні разу за все життя не зімліла!» «А воно інший раз і не завадило б», – повчально зауважила мамка. «Надто вже ви часом сміливі, міс Скарлетт!» «Я вже давно хотіла вам сказати. В тому нічого доброго нема, що ви не зімлієте, як побачите змію чи мишу, чи щось таке інше. Вдома воно, звісно, зайве, а от на людях, в чому ні, я вже скільки разів казала вам. «Та швидше, бо й небазіки так багато, я й без цього вийду заміж, хоч і не вмію скрикувати з і непритомніти. Ось побачиш». Але ж, Боже мій, як туго ти мене затягла. Давай на сукню. Мамка дбайливо накинула на свою підопічну 12 ярдів зеленого мусліну ялиночку поверх настовбурчених спідниць і почала защібати на спині лів з глибоким вирізом. І щоб носили шаль, коли буде на сонці, і не скидали брилика, коли припече, наказувала мамка. А то поверне десь додому обгоріла, як стара місцлетері. Тебе попоїште, голубонько, тільки не хапайтеся, бо ні до чого це, коли вас знудуть. Скарлет покірно сіла перед тацею, непевна, чи зможе дихати після того, яку віпхне в себе кусень другий. Мамка зняла з вішака великий рушник, старанно пов'язала його дівчині навколо шиї і розправила білі складки у неї на колінах. Скарлет почала з шинки, яку найдужче любила, і на превелику силу проковтнула перший шматочок. «Боже, як би я хотіла швидше заміж!» – з прикрістю заявила вона, бредливо беручись за ямсь. Так остогидло без кінця прокидатись, ніколи не робити того, що хочу. Остогидло вдавати, наче я їм не більше за пташину. Статечно ступати, коли хочеться побігати. Казати, що мені млосно після першого ж вальсу, коли я ладна без утоми танцювати хоч би два дні поспіль. Набридло говорити, які цікаві речі ви розповідаєте, котромусь йолупові, в якого клепок удвічі менше, ніж у мене. Остогидло видавати себе за ідіотку, аби чоловіки мали змогу повчати мене і пишатися, що он, який вони тямущі? ні, більше не крити не влізе. Візьміть ще хоч млинчика, поки теплий, неблаганно напосідала мамка. І чому ця дівчина конче має бути дурепою, коли хоче вийти заміж? Може, це того, що жентмени самі не знають, чого хочуть. Їм тільки здається, що вони знають. Тож, коли підсовувати їм те, чого вони нібито хочуть, та і жити легше буде, і в старих паннах не залишитись. Бо вони так думають, наче їм потрібні скромні дурочки, в яких апетиту, як у пташки, та й кебети не більш. Жентмени не люблять женитись на дівчатах, які розумніші за них. Але ж хіба це для них не страшна несподіванка, коли після весілля виявляється, що їхні жінки мають трохи глузду? Ну, тоді вже однак пізно. Уже ж побралися, та й крім того, жентмени либонь здогадуються, що жінки у них не злої в голові. Настане такий день, коли я почну робити і говорити все, що хочу І чхатиму на те, що комусь це може не сподобатись Ну, це вже ні, похмура заявила мамка Поки я жива, цього не буде Їжте краще млинці та вмочайте їх у підливу, голубенько Щось не віриться, що дівчата Янки мусили корчити з тебе таких розтелеп Коли торік ми були у Саратозі, я бачила, що багато хто з них поводився цілком тверезо І то в чоловічій компанії Мамка зневажливо пирхнула «Дівчата Янки? Може, воно і так, що у них і на умі, то і на язиці те саме. Але я не дуже помічала, щоб так уже багатенько женихів вони мали в Саратозі. Але ж вони таки одружуються», – заперечила Скарлет. «Не родяться ж Янки самі собою. Мусять хіба одружувати, щоб мати дітей, отже, як їх багато. Чоловіки женяться на них лише задля грошей, переконана прорекла мамка». Скарлет умочила гречаного млинця в підливу й вкинула в рот. Може, і справді, щось у цьому є, про що мамка говорить? Щось там мусить бути, бо ж і Елен каже те саме, тільки іншими словами, не так прямо. Адже справді, матері всіх її подруг товчуть своїм дочкам, щоб ті вдавали з себе безпорадних, беззахисних і поступливих. Та вже щоб саме це прикидання засвоїти, то й то треба неабиякої тями. Може, вона таки занадто сміливо поводиться. Часом бува сперечалася з Ешлі і не крилися зі своєю думкою. Може, якраз це та ще її залюбленість у далекі прогулянки пішки чи верхи, і відвернули Ешлі від неї до тендітної мелані. Може, якби вона повелась інакше. Проте Скарлетт відчувала, що якби Ешлі здатен був попастися на такі жіночі хитрощі, вона перестала б його поважати. Чоловік, коли він настільки безголовий, що піддається кривляння, вдавану лість чи компліменти на взір «Ой, які цікаві речі ви розповідаєте!», не варте, щоб за нього боротися. Але ж усім їм це начебто подобається. Якщо вона досі побудилася зешлі не так, як слід було, що ж, це вже минуле, нічим тут не зарадиш. Сьогодні вона спробує по-інакшому, так як прийнято. Вона таки хоче завоювати його, але має на це лише кілька годин. Якщо треба для цього зімліти – чи буде й вдати щось таке, вона на це піде. Якщо його можна привабити простакуватістю чи кокетуванням, то вона залюбки фліртуватиме і прикинеться такою тупачкою, що перевершить навіть цю дурну маску Кетлін Калверт. А коли доведеться зважитись на щось зовсім відчайдушне, вона і на те готова. Сьогодні або ніколи. І нікого не знайшлося, хто сказав би Скарлет, що її справжня вдача, страх яка непогамовна, Усе-таки привабливіше над усі прибрані пози. Хоча, якби хтось і сказав їй таке, вона б цим утішилась, але повірити не повірила. Та й усе те середовище, до якого вона належала, теж не повірила б, оскільки природність жіночої поведінки тоді так мало цінувалася, як ніколи перед тим або опісля. Поки коляска прямувала червонястою дорогою до плантації вілксів, Скарлет, хоч і з легенькими докорами сумління, задоволено думала про те, що ні Елен, ні мамки не буде на пікніку. Не буде нікого, хто бить помітним порохом брів або випнутою нижньою губою спробував би завадити її наміром. Звісно, завтра Сюнін наплідкує про неї домашнім, але якщо все піде так, як розважила Скарнт, домашні будуть надто збуджені її зарученими з Ешлі, а то ще і їхньою втечею. І поведінка її на пікніку піде в непам'ять. Вона справді таки була рада, що матері довелось залишитись удома. Джералд, зранку причастившись до Бренді, встиг уже звільнити з роботи Джонаса Вілкерсона, і Елен залишилася в тарі, щоб провести з ним остаточний розрахунок. Скартит поцілувала матір на прощання в маленькому кабінеті, де Елен сиділа за високим бюрком, закладеним паперами. Джонас Вілкерсон з капелюхом у руці стояв поруч на силу лють на худому смаглявому обличчі, що так доцеремонно його позбавили найвигіднішої в усій окрузі управительської посади. І все лише через те, що він дозволив собі трохи гульнути. Даремно він товкмачив Джеральдові, що Еммі Слеттері могла залюбки нагуляти дитину з добрим десятком чоловіків, а не тільки з ним, чого Джеральд і не заперечував, хоча в очах Елен це однаково не змінювало суті справи. Джонас ненавидів усіх півтенців, ненавидів їхню холодну чемність до нього, їхню ледве приховану зневагу до його соціального статусу. А найдужче ненавидів Елена Гару, яка, на його думку, втілювала все найненависніше в Південцях. Мамка, як найстарша з усієї челяді, теж зосталася допомагати Елен і напередку поряд з Тобі сиділа Ділсі, тримаючи на колінах довгеньку коробку з дівчачими вбраннями до танців. Джеральд на своєму дужому коні їхав обіч коляски, розігрітий випитим бренді і втішений, що так швидко збувся неприємного клопоту з Вілкерсоном, Довершувати це діло він повишив на Елен, навіть і не подумавши, як їй прикро буде пропустити пікнік і не побачитись з друзями. Що ж, коли стояв погожий весняний день, навкруг милували око його розлоги поля, виспівували пташки, а він почував себе молодим і безтурботним. В ряде годи з уст у нього зривалася котрась ірландська пісенька. Жартівлива, як ото візок дорогою котив, або й сумніша – як-от балада про Роберта Емета «У далекому краю загинув герой». Він був щасливий, приємно збуджений перспективою, цілий день до хрипу балакати про янки та про війну. Гордий за своїх трьох гарненьких дочок в яскравих кринолінових сукнях, що сиділи, тримаючи в руках ці куметні парасолечки, оторочені мереживом. Про свою вчорашню розмову зі Скарлет він не забув. Вона давно вже вивитрилася у нього з голови. Він думав тільки – що Скарлет гарненька, що на неї можна просто пишатися, що очі в неї сьогодні такі яснозелені, як пагорби Ірландії. Думка про це піднесла його у власних очах, адже було в ній щось від поезії і спонукала врадувати дочок гучним, хоч трохи й фальшивим виконанням пісні «Хто носить зелене прання». Скарлет дивилась на нього поглядом, в якому була і любов, і іронія. Як бува мати, дивиться на малого сина Хвалька. Вона знала, що до вечора Джеральд уп'ється в дим. Вертаючись по ночі додому, він своїм звичаєм намагатиметься перескочити в мах усі до одної огорожі від двенадцяти добів до тари. І якщо при цьому не скрутить в'язи, то тільки завдяки здоровому глуздобі свого коня та проведінню. Він знехтує моста і пустить коня через річку вплав, а діставшись додому, щинить крик, поки порк його не вкладе спати на канапі в кабінеті – Порк, як завжди в таких випадках, чекатиме його у холі з лампою в руці. Свій новий костюм із сірого сукна він зіпсує в нівець. і тому завтра вранці лаятиметься на всі заставки, а потім буде в усіх деталях розписувати Евен, як у темряві кінь звалився з мосту у воду. Очевидна брехня, в яку повірив би хіба останній дурень, хоч усі сприймуть її за чисту монету, а він пишатиметься, що так вправно обвів усіх круг пальців. З раптовим приливом ніжності Скарлетт подумала, який же він милий, при всьому його самолюбстві і безвідповідальності. Вона почувала себе такою збудженою і піднесеною цього ранку, що ладна була дарувати свою любов не тільки батькові, а й цілому світові. Скарлетт знала, яка вона гарненька, вона була певна, що не встигне і смеркнути, як Ешлі вже належатиме їй. Та й сонце ж світило так лагідно і тепло, і навколо буяла така славна джорджіанська весна, ніжна зелень кущів ведмежини при дорозі вже прикривала густу червню рівчаків, розмитих зимовими дощами, а голі гранітні брили, що де де виступали серед червоного глинища, повивалися пагонами диких троянд, навздогін за якими тяглися вгору стебла блідульлових фіалок. Зарості дерену на пагорбах над річкою вилискували проти сонця білим квіттям, немов й досі залежався сніг серед зела. Щедрий цвіт яблунь мінувся від білої до ясно-рожевої барви, а попід деревами, там, де пробивалося сонячне проміння, строка слався пурпуровий, жовтогарячий і рожевий килим дикої жимолості. Повів вітерцю, доносив тонкий аромат розквітлих кущів. Повітря було таке запахуще, мов найсмачніша приправа. «Повік віку, не забуду я цього чудового дня», – подумала Скарлет. «А ще ж, може, він стане і днем мого весілля». У неї аж серце стрепинулося на думку, що сьогодні ввечері або вночі при місяці Вони вдвох з Ешлі мчатимуть верхи через цей уквітчаний зелений світ Поспішаючи до Джонсборо і до священника Звичайно, потім вони вдруге справлять вінчання в Атланті Але то вже буде клопіт Елен з Джералдом Скарлет стало трохи не по собі, коли вона подумала, як поблідни від сорому Елен Почувши, що її дочка втекла з чужим реченим та за хвильку це почуття минулося. Скарлет була певна, що мати простить її, коли побачить, яка вона щаслива. А Джеральд розкричиться і щинить Веремію, але хоч би як він там учора виступав проти її шлюбу зешлі, у глибині душі його ще й дуже втішить породичання з вілксами. «Але цим усім я сушитиму голого після весілля», – подумала Скарлет, відганяючи від себе всі клопоти. «Бо і справді». Під цим теплим сонцем такої погідної весняної пори, та ще й коли на пагорбі за річкою вже показалися димарі дванадцяти добів, не можна було перейматися чимось іншим, окрім трепетної радості. Я житиму там усе своє життя. Я побачу ще з п'ятдесят таких весена, може і більше, і я розповім своїм дітям і онукам, яка пригарна була ця весна, гарніша за всі». Від цієї думки їй стало так легко на серці, аж вона підхопила приспів пісні «Хто носить зелене вбрання?», чим викликала гучне батькове схвалення. «Не розумію, чого ти така весела з самого ранку?» – ущіпливо зауважилась Юлін. І досі сердита на сестру, бо ж їй зелена шовкова сукня з карлетку краще личила б, аніж законні її власниці. І чому ця Скарлет така противна, ніколи не дасть поносити своєї сукні чи капелюшка? І чому мама завжди стає на бік Скарлет і запевняє, ніби зелений колір, не до лиця їй, С'юлін? Ти ж не гірше за мене знаєш, що сьогодні оголосять заручене Ешлі. Тато вранці казав, а я знаю, що ти вже кілька місяців випадаєш за Ешлі. Оце і все, що ти знаєш, відрубала Скарлет і показала сестрі язика, зовсім не збираючись псувати собі настрій. Побачимо, як здивується Міс Сью завтра о цій порі. Але ж це неправда, Сьюзі, запротестувала вражена Керін. Скарлет подобається якраз Брент. Скарлет перевела усміхнені зелені очі на найменшу сестру. Як тільки можна бути такою потульною, адже в домі всі до одного знали, що Керін віддала своє тринадцятирічне серце Бренту Вітталтону, хоч для нього вона була тільки меншою сестричкою Скарлет і нічим більше. Коли близько не було Елен, вся родина дражнила цим Керін, доводячи їй мало не до сліз. Дорогенька, мене зовсім не цікавить Бренд, зробила благородний жест Скарлет, переповнена своїм щастям. І я його не цікавлю. Він тільки чекає, коли ти підростеш. Округле личко Керін спаленіло, радість у ній боролася з недовірою. Ой, справді, Скарлет! Ти що, Скарлет, забула мамоні слова? Що Керін ще мала і їй рано думати про кавалерів, а ти забиваєш їй цим голову. Ну то йди і розбазікай мамі мені байдуже. Огриснулася Скарлет. Тобі хочеться, щоб мала таки лишилась дзвінчам, бо ще й рік-два і вона стане вродливіша за тебе. Ану прикусіть язвички, бо я хоч сьогодні, а то гейбо у періщу, перестаріг батько дівчат. Цить ти мені зараз. Он, здається, чи не колеса риплять? То ли бонь таро, то небо фонтейни. Коли доїхали до перехрестя з дорогою, яка збігала лісистим схилом від мимози і красогір'я, стукіт копит і порипування коліс почулися виразніше, а з ними долину в густих заростей жвавий жіночий гомін. Джеральд, виїхавши трохи наперед, натягнув поводи і дав тобі знак зупинити коляску на роздоріжжі. «Це тарту леді», – повідомив Джеральд своїх дочок, і його рум'яне обличчя розпливлося усмішкою, бо з усіх жінок в окрузі, за винятком, звісно, Елен, найбільшу прихильність він відчував до родоволосої місіс Тарлтон. І віжками править не хто, як господиня. Оце жінка, що в неї руки створені для коня. Легкі, як пір'їнки, міцні, як сириці, і такі гарні, хоч цілуй. Гай-гай, далеко вам до неї з вашими виманіженими ручками, додав він, глянувши з любов'ю, але й з докором на своїх дівчат. Керін, он, і підступити до бідних конячок боїться, усі руки до віжок не стоять, та ти кіцюню. Мене в усякому разі ще ж не скинув. Обурено вигукнула Скарлетт, а місі Тарлтон, ще не було такого полювання, щоб вона не вилетіла з сідла. «Але зламавши ключицю, можна терпить біль», – зауважив Джеральд. «Ані тобі землі, ані заохе. Та годі про це, он вона вже близько». Він звівся у стременах, скинув капелюха і привітально махнув ним – коли на видноті з'явилася коляска Тарлтонів, де було повно дівчат у яскравих сукнях, у розмаяних вуалях і з парасольками в руках, а напередку, як і здогадувався Джеральд, красувалася сама місіс Тарлтон. Бо для кучера власне і місця не вистачило б, коли зважити, що четверо дівчат, нянька і довгі коробки з бальними сукнями займали всю коляску, і господині більш не було куди сісти, як тільки напередок. Та ще й те сказати, що Бетрі Старлтон вельми неохоче віддавала вішки в будь-чої інші руки, чорні чи білі, хіба лише коли її власні були перев'язані після чергового падіння. Тендідна і вузька у стегнах, така блідошкіра, немов її вогнене волосся, вібрала в себе всю барву з тіла. Вона, однак, аж пащила здоров'ям і невичерпною енергією. У неї було восьмеро дітей, таких самих рудоволосих і життєстійких, як і вона. І всі належним чином, на думку округу, виховані, оскільки місіс Старозон ставилась до них з любов'ю. Але й дуже вимогливо, хоч і не утискала надміру достоту, як і своїх лошад. «Тримай у шорох, але не зроби безхребетними», – таке було її виховне кредо. У конях місіс Скетартун кохалася і могла говорити про них день і ніч. Вона розуміла їх і справлялася з ними чи не краще за будь-якого чоловіка в окрузі. Лошаки розгулювали і на вигоні, і на моріжку перед будинком, а восьмеро її дітей сповнювали гамором будинок на пагорбі – та й все довкола. І коли вона обходила плантацію, слідом за нею неодмінно сунула ціла галайстра синів, дочок, лошаків і гончаків. Своїм коням, особливо гнідій кобилі Неллі, вона приписувала мало людську тямущість. І якщо господарські клопоти не дозволяли їй вчасно вибратися на прогулянку верхи, вона давала котромусь негриняті цукерницю і казала «Віднеси Неллі жменьку цукру і перекажи, що я прийду, тільки но звільнюся». Майже завжди на ній було верхове брання. Незалежно від того, випаде нагода проїхатись у сідлі чи ні, вона самого рання була до цього готова. Щоранку, і в сонячну днину, і в дощ неллі сідлали й вели на прохідку перед ганком, чекаючи, коли господиня вигодить вільну часинку. Але давати лад красогір'ю. Це був клопіт неабиякий. Вирватись на прогулянку було нелегко і частенько Неллі не годину і не дві дожидала своєї вершниці, поки та невтомно снувала по дому і по двору, перетинувши шлейф амазонки через руку і виблискуючи високими начищеними чобітками. Та й сьогодні у своїй чорній шовковій сукні з надто малим, як на моду, криноліном вона виглядала так, наче вдягла Амазонку, бо сукня це була такого ж скромного крою, що й верховий костюм, а маленький чорний капелюшок з довгим чорним пером, зсунутий трохи на бакир наджвавим карим оком, достоту нагадував той її битий негодами головний убір, в якому вона вибиралася на полювання. Побачивши Джералда, місіс Тартон вихнула батагом і осадила пару своїх гнідих, а четверо дівчат повистромлялися з коляски і привітали сусідів таким відчайдушним криком, що аж наполохали коней. Хтось би боку подумав, що одна родина не бачилася з другою добрих кілька років, а не якихось два дні. Але тарто не були в дачею і дуже любили родину Огар, особливо їхніх дівчат, точніше Юліни Керін. Бо щодо скарлет, то жодна дівчина в усій окрузі, Крім хіба дурноверхої Кетлін Калверт, не любила її. Улітку в їхніх краях пікніки і бали бували чи не щотижня. Але родоволосих тарту нових дівчат з їхнім неймовірним запалом до всіляких розваг кожен подібний захід так збуджував, наче траплявся в їхньому житті Перше. Дівчата ці були милі й жваві і так тісно сиділи в колясці, що криноліни їхні та фестони виставали назовні, а піднесені угору парасольки раз у раз чіплялись одна за одну над широкими солом'яними бриликами від сонця, кожен оздоблену трояндою і зав'язаний на шиї чорною оксамитовою стрічкою. З під цих бриликів видніли всі можливі відтінки рудих кучерів визивно-руді Гетті, ясно-золотисті Камілли, з каштановим відблиском Ренди, моркв'яно-червоні Бетці наймолодшої. «Які чарівні листів'ята, мем!» – галантно промовив Джеральд, під'їхавши ближче до коляски Тартонів, Але все одно не зрівнятись їм з їхньою матусею. Місіс Тартон ледь насмішкувато повела золота вокарими очима і прикусила нижню губу, що дівчата зрозуміли по-своєму і закричали, перебуваючи одна одну. «Ма, перестань пускати пісики, а то розкажемо татові. Чи не повірите, містер Огара, тільки де побачимо симпатичного кавалера, як от і ви, вона зразу його відіб'є у нас?» Скарлиць сміялась разом з усіма, але, як і завжди, Панібратське ставлення тартонових дівчат до своєї матері неприємно вражало її. Вони поводилися з нею ніби з ровесницею, наче вона теж була 16 літкою Для Скарлет навіть сама думка, що можна таким тоном звертатись до матері, здавалася блюзнірською. А проте? Проте було щось надзвичайно привабливе в стосунках цих дочок з матір'ю. Вони ж таки обожнювали її, хоч і підюджували, дражнили і брали на кпини. «Ні, ради Бога», – поспішила запевнити себе Скарлет, – «вона зовсім не хоче, щоб Елен була схожа на місіс Тартон, але все-таки приємно було б так побавитись з мамою». Відразу, однак, вона відчула якийсь сором. «Це ж наче неповага до Елен». Скарлет знала, що до тих чотирьох голівок під солом'яними бриликами в колясці ніколи й близько не підступають такі бентежні думки, і як і щоразу, коли завважувала свою відмінність від інших дівчат, – їй стало незатишно і прикро. Хоч яка від природи кмітлива, Скарлетт не схильна була до аналізу. Проте підсвідомо вона відчувала, що тартоновим дівчатам, невгомонним як лошиці і запальним як березневі китьки, притаманна якась незвична цілісність натури, успадкована від предків. І батько, і мати їхня походили з Джорджії, власне з північної частини штату. І лише одна генерація відділяла їх від піонерів цього краю – вони були певні себе і свого місця в житті Як і Вілкси, вони інстинктивно знали, чого прагнуть Хоча прагнення їхні були спрямовані в зовсім іншому напрямку І їх ніколи не точили внутрішні суперечності Як то бувало зі Скарлет, у жилах якої стримана рафінована кров аристократки з надбережжя Змішалася з кров'ю ірландця хлібороба, приземленою і заповзятливою Скарлет хотілося поважати боготворити матір як святу, але вона була й не від того, щоб часом розкуйовдити їй волосся або подражнити чимось, хоч і розуміла, що одне несумісне з другим. Такі самі суперечливі почуття озивалися в ній товаристві хлопців, коли вона витонченою панночкою, бувши водночас і пустотливим дівчиськом, в якого можна скрасти один-два поцілунки. «А чому це Елен немає?» – поцікавилася місіс Тарлтон. «Їй треба звільнити нашого управителя, то вона залишилася вдома з ним розрахуватися. А де ваш хазяїни хлопці? Вони вже давно гайнили 12 добів. Покуштувати пуншу, чи з неї вийшов. Так наче у них не стало б на це часу до завтрашнього ранку. Я, мабуть, попрошу Джона Вілкса, нехай десь їх прилаштує на ніч, хоч би і у стайні. П'ятеро чоловіків під мухою – це вже для мене забагато. Трьом я б ще дала раду, але…» Джеральд хутенько урвав її, перевівши розмову на іншу. Він відчував, як дочки хіхотять у нього за спиною, пригадуючи, в якому стані повернувся їхній батько торік восени з пікніка у Вілксів. А чому ви сьогодні наверхи, місіс Тартон? Без вашої нелі ви наче й на себе не схожі. Ви ж бо з вдвох, як Стентор. А може, кентавр, мій любий Неуку? вигукнула місіс Тартон, легенько перекривши його ірландський акцент. Ви мали на увазі Кентавра, бо Стентор то був чоловік, голос якого звучав як мідний дзвін. Стентор чи Кентавр – це байдуже, – відповів Джеральд, ані трохи не знічений своєю помилкою. А у вас, шановна пані, теж голос як добрий дзвін, коли ви підганяєте своїх псів. Ось бачиш, ма, – озвалася Гетті, – я ж казала тобі, що як ти на полюванні побачиш лисицю, то з такий вереск, мов той командж. А ти ще більший вчиняєш вереск, коли мамка має тобі вуха, – дала їй от коша місіс Т а вже маєш цілих 16 років. Ну, а верхи я не йду тому, що Нелі сьогодні вранці привела Лоша. «Що ви кажете?» – скрикнув жваво зацікавлений Джералд. В очах у нього зблиснула характерна для ірландців захопленість кіньми, а Скарлет знов була прикро вражена, мимохідь порівнявши свою матір з місіс Тарлтон. Адже для Елен ані кобили ніколи не жеребляться, ані корови не теляться, та і курки ледве чи не суть яйця. Елен цілковито нехтувала ахтувала такі матерії. Але от місіс Тартон зовсім не соромилась чогось такого. І що вродилась, лишичка? Ні, симпатичний такий лошак. Ніжки довгі, аж на два ярти. Неодмінно приїжджайте подивитись, містере Огара. Це справжній кінь тартонівської породи. Рудий, чисто як кучері моєї гетті. «Та він геть схожий на Гетті!» – докинула Каміла, туж мить списком потонувши вмиготінні спідниць, панталонів і збитих на бік капелюшків, коли Гетті, яка і справді мала довга сте лице, спробувала її ущипнути. «Мої дівчиська з самого ранку сьогодні розходилися», – промовила місіс Тарлтон. «Їх пойняла теляча радість, коли вони почули новину про Ешлі та його малу кузинку з Атланти. Як пак її звати? Мелані!» Чудесне дитя, хай Бог її благословить, але я ніяк не можу запам'ятати ні імені її, ні обличчя. Чоловік нашої куховарки – старшим служником у Вілксів. То він, прийшов вчора ввечері, сказав їй, ніби сьогодні оголосять їхні заручини, а куховарка вранці переповіла це нам. Дівчата, як почули цю новину, страшенно розхвилювались, хоч я не розумію чому. Усі ж давно знали, що Ешлі з нею одружиться. Тобто, якщо не візьме, котрусь кривнячку з родини Берів, тих, що в Майконі. Так само, як усі знають, що дужка Вілкс вийде за брата Мелані, Чарльза, а поясніть но мені, містере Огара, чому цим Вілксам не можна одружуватись поза колом своєї рідні, бо якщо. Решту цієї насмішкувато кинутої на фрази Скарлет уже не почула. На якусь коротку мить сонце, наче заступила холодна хмара. Світ увесь потьмянів і втратив свої барви. Молода така ясна зелень, помаркла, дерен побляк, осипані розкішним рожевим цвітом дикі яблуні прив'яли і спохмурніли. Скарлець пазматично вхопилася рукою за обшивку сидіння і парасулька в її руці дрібно затремтіла. Одна річ знати про заручене Ешлі та зовсім інша – чути, як хтось згадує про це, мов про якусь дрібницю. Але потім зусиллям волі вона взяла себе в руки, і сонце знову вийшло з за хмари і ожив навколишній краєвид. Вона ж знає, що Ешлі кохає її. Це безперечно, і Скарлет усміхнулась, коли подумала, як здивується місіс Тартон, що ніяких заручин ввечері не оголосять, як вона ще дужче здивується, почувши про втечу, та як розповідатиме сусідам, що, отже, і бестія ця скарлет сиділа собі і ні коли вона розводилась про заручене Мелані, тоді як сама з Ешлі давно вже. Ускарли та ж ямочки на щоках заграли від усіх цих думок, а Гетті весь час невідривно втуплена у неї, а ну ж, як вона сприйме слова її матері, з розгубленим виглядом відхилилась назад. «Ні, що там не кажіть, містер Огара, переконано провадила місіс Тартун, – «а це негодяще діло». Всі ці шлюби між близькими родичами. Вже й те погано, що Ешлі дружується з цією малою Гамільтон, але коли ще дужка Вілкс вийде за цього хрилявого Чарльза Гамільтона. Якщо душка не вийде за Чарлі, вона таки засідиться у старих дівках. втрутилась в розмову Ренда, безжалісна до своєї ровесниці, адже їй самій така перспектива не загрожувала. До неї ніхто нікого не залицявся, крім нього. Та і він не дуже, хоч вони й заручені. Пам'ятаєш, Скарлет, як він залицявся до тебе торік «Не будь така в'їдлива, панночко!» – осмикнула її мати. «Але все-таки не годиться брати шлюб з двоюрідними чи й троюрідними сестрами. Це веде до виродження. Люди ж, бо не коні. Якщо схрестити кобилу з її братом або з батьком, коли він добрий плідник, то можна вивезти непогану породу. Але з людьми таке не проходить. Якісь риси, може, і добрі будуть, але витривалості це не додасть. Ви...» «Ні, мем, щодо цього я з вами не згоден». Можете ви щонебудь закинути родині Вілксів, а вони ж беруть шлюбу між собою ще від той, як Бріан Боро був хлопчиськом. То тим більш пора зупинитись, бо вже дещо й помітно. На Ешлі, правда, не дуже, він загалом куди як симпатичний хлопак, хоча навіть і в нього. Але гляньте на цих двох дівчат Вілксів, такі вони вимирені, біда Чиська. Звісно, вони милі дівчата, тільки ж якісь безживні наче. Або візьміть цю малючку Мелені тоненька як билина і така утла, що, здається, вітерець війне і зметеєні, і ніякої навіть думки власної немає. Тільки й почуєш від неї «ні мем, так мем». Ви розумієте, що я хочу сказати? Ця родина потребує свіжої крові, доброї, дужої крові, такої, як у моїх родоголових або у ваших скарлет. Ви тільки правильно зрозумієте мене. Вілкси по-своєму гарні люди, ви знаєте, що я люблю їх усіх. Але будьмо щирі, вони такі рефіновані, що ж вироджуються». На доброму біговищі в ясну погоду вони можуть непогано себе показати, але в сльоту, я певна, вони не витримають. Їм за брак невитривалості, в скруці вони здадуть їй Богу. Вони лише при ясній погоді годящі. А мені такий кінь любить, що й в негоду не підведе. І оці їхні шлюби між своїми зробили їх зовсім не схожими на всіх нас. Вічно вони або диранчать на роялі, або ушнипляться головою в книжку. Я певна, що для Ешлі книжка миліше від полювання. Їй же, бо містери Огара. І ще гляньте, які вони кощаві всі, аж світяться дні. І гібно бійтись без самити самців міцної крові. Хм, пробурмотів збентежений на Джеральд, раптом збагнувши, що цю розмову страшенно цікавою і цілком перестойно, як на нього, зовсім інакше поцінила Елен. А ще, якби вона дізналася, що ця балачка велася при дочках, то повік не відійшла б від такого струсу. Але місіс Тартон, як звичайно, коли допадалась до олюбленої своєї теми – виведення доброї породи, однаково кінської чи людської була глуха до чиїхось там інших поглядів. Я знаю, про що кажу, бо у мене теж є двоюрідний брат і сестра, які побралися одне з одним. То побачили б ви, що задіти у них – бідолашки, балухаті всі до одного, як ці жаби. І коли мої батьки надумали видати мене за брата у других, я запручалась мов кобилиця – я сказала, ні, мама, це не для мене. Я не хочу, щоб мої діти були кривоногі або з одутливими животами. Мама аж зімліла, почувши від мене продуті животи. Але я затялася, як стій, і бабуся мене підтримала. Вона теж зналася на кінській породі, який виводять, і сказала, що я маю слушність. Оце ж вона допомогла мені втекти з містером Тартоном. Ну, і гляньте на моїх дітей, всі здорові, при тілі. Нема серед них ні хрилляків, ні недомірків хоча бой, правда, трохи не вийшов з ростом, тоді як Вілкси. «Я нічого не хочу сказати, мем», – не дав їй договорити Джеральд, помітивши розгублений погляд Керін і пожадливу допитливість на обличчя Юлін. Що як удома вони ще почнуть розпитувати Елен про всякі такі речі, і тоді виявиться, який із нього кепський з звичачої цноти. Сама тільки Скарлетт, зауважив він не без задоволення, витала десь за хмарами, і належать справжній леді». Несподівано врятувала його Гетті Тартон. Боже ма, рушаймо вже. нетерпляче вигукнула вона. Я спичусь на сонці, я вже просто чую, як на ший проступає ластовиння. Хвилиночку, мем, поки ви ще не рушили, мовив Джерел. То яка ваша остання воля? Чи згодні продати коней нашому ескадронові? Війна може початись не сьогодні, завтра. І хлопці хочуть, щоб ця справа була залагоджена. Це загін округи Клейтон, тож і коні мають бути у ньому з нашої округи, а вас нічим не проймеш, ви досі відмовляєтесь продати нам своїх красенів. А може, ніякої війни не буде. Місіс Тартон силкувалася вигадати час, геть відразу забувши про чудні матримоніальні звички родини Вілців. «Але ж мем ви не можете!» «Ма!» – знову втрутились Гетті. «Хіба ви з містером Огарою не матимете нагоди поговорити про комі у 12-й «Отож, бо і є, що не матимемо, міс Гетті!» – сказав Джеральд. «Я вас більше, як на хвилину, не затримаю. Скоро ми приїдемо в 12 добів, а там усі чоловіки і старі, і молоді зараз же почнуть питати, то як справа з кіньми? У мене просто душа вели, така чарівна шляхетна пані, як ваша мама, і не зважите відступити своїх коників». Та теж ваш патріотизм, місіс Стартон, невже доля конфедерації вас не хвилює. Ма. скрикнула раптом найменша Бетці. Ренді сіла на мою сукню всю зім'яла. То відштовхне оренду й не верещі. А вам я ось що скажу, Джералди Огара. Очі місіс Стартон гостро блякнули. Ви мене, будь ласка, не шпигайте конфедерацією. Мені конфедерація не менш дорога, ніж вам, бо у мене чотиверосинів скадроні, а у вас жодного. Але мої хлопці можуть собі про себе подбати, а от коні? Ні. Я залюбки б віддала коней навіть задарма, якби знала, кому саме вони дістануться. Що це будуть порядні юнаки, звикли мати діло з расовими скакунами. І я б тоді не вагалася й хвилини. Але щоб на моїх красеннях роз'їжджали болотники і годранці, яким тільки мулі поганяти? Ні, добродію. Та я б цілі ночі не спала, думаючи, як їх невправно сідлають та які вони з сад не понатирали. Гадайте, дозволю якимось навігла сам на моїх голуб'ятах, роздирати їм рот вудилами і шмагати, поки не виб'ють з них гордий дух? Та мене морозом обсипає на саму думку про це? Ні, містере Огара. Я вам вдячна за увагу до моїх коників, але краще би поїхали до Атланти. «Та придбали там старих шкаф для ваших мужлаїв. Вони однаково не помітять різниці». «Ма, ми колись рушимо чи ні?» – озвалась Каміла, приєднуючись до хору нетерплячих голосів. «Ти чудово знаєш, чим це скінчиться. Так чи інак, а ти віддаси своїх улюбленців. Коли тато і хлопці напосядуть на тебе, що конфедерація потребує коней, ти заплачеш, але таки віддаси їх». Місіс Тартон осміхнулася і шарпнула віжки. Ніколи я на це не згоджуся, сказала вона і легенько дотркнулася коней ботагом. Коляска рвучко рушила з місця. От славна жінка, прорік Джеральд, накладаючи капелюха і вертаючи до свого повозу. Їдьмо тобі. Але ми її ще вмовимо, і коники будуть наші. Звісно, вона має рацію. А так і має. Коли ти неспорядної родини, до коней не рипайся, твоє місто в піхоті. Найгірше, однак, що самих плантаторських синів не стачить в окрузі на повний скадрон. «Що ти скажеш, кетюню? «Будь ласка, тат, їдь або за ним, або попереду, а то ти збиваєш таку пелю, аж дихати нема чим», – сказала Скарлет, відчуваючи, що більше ні слово не видушить із себе. Розмова відвертала її увагу, а їй треба було зосередитись думками та й своєму обличчю надати належного вигляду, перше, ніж вони під'їдуть до двенадцяти дубів. Джеральд слухняно стис острогами коня і зник у хмарі Рудої Куряви, махнувши наздогін за Тартоновим екіпажем, аби знов завести балачку про коней.